Мене кожен студент знає, що силу перейм оцінюють за їх ефективністю, а не за силою крику породіллі. Стас майже образився. Гаразд, Софія, ходімо. Кави вип'ємо, тобі поспішати нікуди. Вони пішли в ординаторську і узялися до кави з печивом. За півгодини до Софії з Тасом приєднався Степан Михайлович. «Зайка, кролик, привіт!» «То чекалися нарешті?» «Ну як там?» Він показав, наче маленький живіт, який Софія тримала поперед себе. «Не одну ніч, сонну і безсонну, провела вона отут в ординаторській». Наслухаючи крики з передпологової. Прийшла черга і самій згадати, що вона всього лише жінка. За розмовами ми час, боліло вже не просто сильно, а таки добряче. Та не пасувало марнувати час і псувати дружню бесіду безглуздими стогонами і зойками. До того ж, Софія ніяк не могла збагнути. Чому деякі люди вважають, що всі події в їхніх нутрощах повинні ставати проблемою для вух оточуючих? Чому біль має супроводжуватися криком? Чого волати, наче тебе ріжуть, навіть якщо не ріжуть? Отож, біль у крик не трансформувався. «Ну, тобі ще не скоро. Піду, но я на обхід». Стасик і Степан Михайлович залишили її саму. Власне, не саму, з Варварою Григорівною. Ніскар-кари, індикатор акушерської патології, перебував у цілковитому спокої. Софія і сама заспокоїлася – все буде гаразд. В обідню пору її знову запросили на каву. Посиділи, погомоніли. На щастя, в пологові було порожньо. Отака робота. То густо, то пусто. Під час обіду Софія відчула, що пора. Вибачте, я вийду на хвилинку. Щільно зачинила за собою двері ординаторської. Варваро Григорівна, мийте руки. Матвіївно, готуйте стіл. Каркарі не треба було повторювати двічі. За хвилину все лежало на своїх місцях. Інструменти, стерильний матеріал. А ще за хвилину на руках у неї голосно кричало немовля. «Хлопчик, Софія Андріївна!» І показала їй сина. Мокре, червоне, смішне немовля, відчувши простір, кумедно зачебиряло ручками і ніжками і пустило просто на стерильний халат акушерки – Прозорий струмочок. Ти бач, який збитошник, засміялася Варвара Григорівна. З Софії до горла підступили сльози. Син. Це маленьке крикуче створіння докорінно змінило все її життя, чітко розписавши його по годинах годувань. Неухильного дотримання графіку маля вимагало наполегливо. Спробуй лише затримайся, і всі п'ять поверхів гуртожитку почують. У проміжку між священним процесом плямкання і чмокання синочок часом спав, часом плакав, часом лежав собі в задумі, оглядаючи своє нове житло значно просторіше і світліше, ніж попереднє. Поки Софія була в лікарні, приїхала мама Люба.